Jasaiten dugun idorteak, ainitz kalte ekartzen ditu, bainan biztan dena, natura eta kabalekin bizi direnak direla hunkienak. baitu gure inguruko laborari guziak, oso irati sindikateko kide eta laboraria den Sebastian Stabih. Pian ez tabazkaik, mendiana, guneka, kasika etipidea da edo, edo bate, uruska sobriko problema hondiaba da. O, oh, jatzen gira jendeztirera denak uh, untsalko jentian zen gertatzen da. Me, horra bantxea ondoan, ez da ez, ez egike oh. hor. egoera lagia eta iduriz argangurak hasten baizik ez dira, lagazkena izi garri gogor aurri ikusten albaita. Pentsatzen dut lagazkenen bero-berua izanen dela, denako ez bakagi laborairenako, eh, oh, ez da ez egiten zeribuza egen, bera, oh, laborariak egerkuduk mohi mendua txiki, eta sustut elgeaktasuna, mintzatu elgean egtiana, eta atzaban dendu Eta funtsia notzu irati sindikat mailan jadabiltzen hasiak dira Frantzia mailako sohmarka gusiekin ere. Sohmarkan ekoizteko arauen atxikitzea izinezkoa izanen baita, ala nola bazkak sohmarka ere moan erostea edo kabalak beste denboraz kampuan atxitzea. Inao sohmarka kudeatzen duen egiturarekin salbuespen neurrien negoziatzen hasiak dira. Aldaketa hauek behar beharrezkoak ikusten ditu Sebastian Astabik, bainan sohmarka azkarbat atxikizala ere batzumitzo dira, ba, berkodur, ez zitu bazkatzen halko, emengo, zerikilan, oze, oze, zer nahi hau zein zuten dira. Bena, apelazioneko gazena, berkoda, apelazioneko gazena izan, zenta, huai, ikusten dugu, hain, hortan dehiago gazena abian bali ma da. Bizi geuntza da, batzu, zintza duzai dira, guke estu, beh, xaltzen, eh, ez du, hain bestezan zen, ez hain ereski, laike xaltzen, da. Hori, uh, indar batzuinak izan be dira, horrika firma da Konsumidoreak bat du konfiantza holako gaznetan. Saltzearena, hori baita beste ajangura laborantzakoeko ekoizpenak izi gari nekez saltzen dira, oso irati eta konte heinbatian adibidez, bainan beste frango biziki nekeago da, hotx idortearekin batean ajangura bat baino gehiago laborantza mailan. Biziki zailada, ez da, ejemplo unik chari uh, ordenena kosaila izan da tago ta hori atseko zela eh? nkoa nendugu nere gerna urten preso hemenatu eh, gude bezto gauturik tapargiana ber metaleteri kezkondute berri Ez da posible berkoda, presibua, garna presibua, emendatu berkoda, ez nia pagatzeko laborariak. Negoziaketen maigainan ezagin ahidutena ere da egalim legea, unek ekoizler ekoizpenen pagatzeko presio justu bat finkatu behar luke, laborariak beren ekoizpenetaz duinki bizitzeko ahala eman, eta ekoizpenen kalitate minimo bat ere segurtatu, bainan ez da iduriz baitezpada herrialki indarian ezagia. Eta bestetik, aipatu nahi dituzte ere metanizatze guneak, kabalak ezin ezinbazkatuz eta metanizazio guneak Bety Machchan.